Antingen direkta bibelcitat eller sånger som bygger på händelser och texter i Bibeln. i min Vi studerar Apostlagärningarna, denna intressanta, fantastiska bok. Apostlagärningarna är den helige andes gärningar. I förra programmet så läste vi kapitel 14 som handlar om senare delen av den första missionsresan, Paulus första missionsresa. Där han och Barnabas for från församlingen i Antiochia, den här storstaden, den tredje största staden i Romarriket. Och det står att när de hade liksom kommit till ändpunkten inne i det nuvarande Turkiet 1426 så står det så här Därifrån avseglade de tillbaka mot Antioquia där de hade blivit överlämnade åt Guds nåd för det uppdrag som de nu hade fullgjort. När de hade kommit fram samlade de församlingen och berättade om allt som Gud hade gjort genom dem och hur han hade öppnat Trons dörr för hedningarna. Och det stannade en längre tid där hos lärjungarna. Även om församlingen i Jerusalem på många sätt är den första och den ledande församlingen efter Jesu himmelsfärd och andens sändande. så är det antiochia församlingen som ännu mer än Jerusalem-församlingen representerar den nya, den nya människan som Paulus kallar i sina brev. Där judar och hedningar tillsammans Tjänar Gud och fungerar i harmoni. Och eh, den här församlingen i Antarkia, den hade ju också det här missionsintresset som är så viktigt och nära Guds hjärta. När Jesus lämnade sina lärjungar sa han, gå ut i hela världen och förkunna evangeliet. Röp folk och lär dem att hålla vad jag har er. Och församlingen i Antiochia skickade ju sina bästa, Saulus och Barnabas, ut på missionsuppdraget. Och nu kommer de tillbaka och så stannar de i församlingen och är en längre tid där. Innan jag läser ifrån det som är den här programmets... Kapitel nummer 15 så sjunger jag för dig en av mina sånger som talar om församlingen. Här råder hans ande, här hör vi hans ord. En glad och rytmisk sång som hyllar Guds församling där vi får vara med och medverka. Hallo råder hans andel, han hör i hans ord, hör hans ord, i fristig Och hem på jord, hem på jord, i fristar för samling ohem här på jord en här på jord i grisar bor det Kapitel 15 börjar med mötet i Jerusalem. Några som hade kommit ner från Judén började lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig enligt seden från Mose. När det nu blev oenighet och Paulus och Barnabas kom i allvarlig tvist med dem, bestämde man att Paulus och Barnabas och några till av dem skulle resa upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem med denna fråga. Församlingen utrustade den för resan och den reste genom Fenisien och Samarien. Där berättade de utförligt om hedningarnas omvändelse och spred stor glädje bland alla bröderna. Jag kan kommentera bara här att eh, det kom alltså ner några från Judeen från Jerusalem hållet och hade i Antiochia då den här härliga Församlingen med judar och hedningar. Och så börjar man säga att man måste låta omskära sig. Och det här, det var ju en stygelse för Paulus som talar om frälsning genom nåd. Och så blev det lite diskussioner, och så bestämde man i församlingen att man skulle sända Paulus och barnen, var så några till till Jerusalem, till apostlarna och delste Och så fick man respengar och man reste igenom de här trakterna mellan och berättade utförligt. Så man stannade till lite överallt och berättade om vad Gud gör. Eh, resorna gick ju långsammare på den tiden och eh, frågan är ju om de här resorna med flyg eller tåg från plats till plats eh, kan inte alltid ge det här fantastiska att åka med kanske bil eller kunna stanna till som apostlarna gjorde, de gick eller de kanske red på en åsna och så vidare och så vidare så att eh, här blev det en rapportresa samtidigt som det var en transport till Jerusalem. Då läser jag vidare. När de kom till Jerusalem blev de mottagna av församlingen och apostlarna och de äldste. Och de berättade om allt som Gud hade gjort genom dem. Nu var det alltså ett möte med de ledande i församlingen. Men några från fariséernas parti som hade kommit till tro steg fram och sa att man måste omskära hedningarna och ålägga dem att hålla moselag. Apostlarna och de äldste samlades då för att behandla frågan. Efter en lång diskussion reste sig Petrus och sa till dem. Bröder, ni vet att Gud för länge sedan bestämde att hedningarna skulle få höra Vangeliets ord genom min mun och komma till tro. Och Gud som känner hjärtat har vittnat för dem genom att ge den heliga ande till dem lika väl som till oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem– när han väl renat deras hjärtan genom tron. Varför vill ni då utmana Gud och lägga ett ok på lärjungarnas axlar som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära? Nej, vi tror att det är genom Herren Jesu nåd vi blir frälsta. Vi på samma sätt som det. Kort kommentar innan jag läser vidare. Petrus hade ju fått lära sig läxan genom synen han såg när han var bad på taket. Att han inte skulle kalla det orent som Gud hade kallat rent. Och så följde han med till Cornelius hus i Caesarea där vid havet och fick vara med och se hur hela den här skaran av romare och hedningar hur de både blev omvända och andedöpta i ett nu och började tala i andra tungomål och, och prisa Gud han hade sett vad Gud hade sagt och när han sa det här, berättade det här, då var det som om man ville lyssna ännu mer noggrant på Paulus och Barnabas. För så här står det i tolfte versen då sen. Då teg alla det församlade och man lyssnade på Barnabas och Paulus som berättade om hur stora tecken och under Gud hade gjort genom dem bland hedningarna när det hade talat färdigt sa Jakob och Jakob han var församlingsföreståndare och eh, alltså Jesu halvbror som inte hade trott på Jesus eh, från början utan kommit till tro efter uppståndelsen och han säger bröder Hör på mig. Simeon har berättat om hur Gud först såg till att han vann ett, namn, ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Det stämmer överens med profeternas ord där det står skrivet. Därefter ska jag vända tillbaka och återbygga upp Davids fallna hydda. Jag ska bygga upp dess ruiner och upprätta den igen, för att alla andra människor ska söka Herren. Alla hedningar över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren som gör detta, det som är känt från evighet. Här citerar Jakob ett ord. Som ju talar om att hedningarna också ska nås av evangeliet. Och så läser jag vidare, 19: versen. Därför anser jag att vi inte ska göra det svårt för de hedningar som vänder sig till Gud utan bara skriva till dem att hålla sig borta från sånt som blivit orent genom avgudadyrkan, från sexuell omoral, från kött av kvävda djur och från blod. Mose har ju sedan urminnes tider haft sina förkunnare i alla städer och man läser honom i synagogorna varje sabbat. Jakob visar sin klokhet här och erfarenhet och liksom antyder att man ska skicka ett brev till de här nyomvända av hedningarna och ta med liksom lite minimum av vad man ska kräva av dem. Och här säger ju Jakob och inkluderar ett par saker som är självklara för de är så säga, eviga för alla tider. Men han tar också upp ett par saker som hänger samman med att överallt i romariket så fanns det judiska synagoger och man läste gamla testamentet och man levde som fromma judar. Och därför var det viktigt att ta lite hänsyn till eh, judarnas sätt att se på saker och ting. Och jag tror att det är det som ligger bakom att man säger att man ska hålla sig borta från sånt som blivit orent genom avgudadyrkan. Precis som Guds folk hade fått lära sig att komma upp till templet i Jerusalem och man offrade brännoffer och heloffer och sen offrade man också matoffer där man gav en del till prästen och man la en del på altaret och sen så åt man tillsammans med sin familj det som var kvar. Så det var en del av själva gudstjänsten. Det var deras kyrkkaffe eller kyrklunch och det var en del av det kristna livet eller det judiska frånmarlivet. och på samma sätt så eh, de som var gick i hedna templen och offrade kött där och så åt dem eh, det som blev kvar och det var liksom hade en religiös betydelse för dem och då menar Jakob att eh, man ska hålla sig borta från sånt som blivit orent genom avgudadyrkan. Sen säger han sexuell omoral och det är ju någonting som är tidlöst, som gäller alla tider. Och så säger han kött av kvävda djur, det var förbjudet enligt Moselag därför att då fanns blodet kvar i, i djuren. Och sen var det man skulle avstå från blod blodmat. Och direkt efter att han sagt de här sakerna så säger han Mose har ju sedan urminnes tider haft sina förkunnare i alla städer om man läser honom i synagogerna varje sabbat. Så det är väldigt tydligt att en del av de här sakerna det handlar om att leva liksom i harmoni med judarna. Att de kristna som kom från hedna bakgrund de var egentligen inte skyldiga att följa de här föreskrifterna men att man skulle liksom underlätta gemenskapen med judarna. När jag var barn så var det ju så att väldigt få pingstvänner och andra frikokristna åt blodmat, blodpudding eller blodpalt. Och det var liksom av respekt för det här ordet. Men i gammal svensk matkultur så har ju blodmat varit någonting som man har verkligen hyllat och prisat. Hur är det då för oss? Ja, här, här kommer jag att säga lite grann hur jag tror. Men jag, jag läser först ett ord av Jesus när han talar om det här med hur det man äter skulle som göra människan oren, för det fanns ett sådant tänkande. Fariserna såg att Jesus lärjungar, de satte sig och åt utan att ha gjort de här rituella tvagningarna av fingerhänderna och underarmarna som de fariserna gjorde innan de åt. Och så säger de till Jesus, varför äter dina lärjungar med orena händer? Och då står det står så här att Jesus säger i Markus 7 och vers 14. Jesus kallade till sig folket igen och sa: "Lyssna på mig allihopa och förstå. Inget som går in i människan utifrån kan göra henne oren. Det är det som kommer ut ur människan som gör henne oren." När han hade lämnat folket och kommit inom hus, frågade hans lärjungar honom om liknelsen. Han svarade dem: så ni förstår inte heller. Inser ni inte att inget som går in i människan utifrån kan göra henne oren, eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet? Och så står det efter det. Därmed förklarade han all mat ren. Och han fortsatte. Det är det som kommer ut ur människan som gör henne oren. Inifrån, ifrån människornas hjärtan, kommer de onda tankarna. Sexuell omoral, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, orger, avund, hädelse högmod och dårskap. Allt detta kommer från inifrån och gör människan oren. Så Jesus säger, eller det står i evangeliet, Markus Evangelium, därmed förklarade han all mat ren. Och Paulus då, som själv levde efter judisk sed och lag, för han ville kunna nå både judar och hedningar. Men han skriver så här i 1 Korinthbrevet 10, vers 23: Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Ingen ska söka sitt eget bästa utan den andres. Ät allt som säljs på torget utan att ställa frågor för samvetets skull. För jorden är Herrens med allt vad den rymmer. Om någon av dem som inte tror bjuder hem er och de vill gå, ät då allt som sätts fram åt er utan att ställa frågor för samvetets skull här undervisar Paulus och han säger allt är tillåtet men allt är inte nyttigt och han, det här är han har talat liksom om de här matfrågorna i eh, tidigare och sen så skärper han ju det hela och säger att ja, jag skulle om, om folk som jag träffar är så känsliga då kan jag hellre avstå från kött helt och hållet om de tycker att det är fel att äta kött och så vidare va? så att Paulus, han förstår detta med att leva så att man inte är till anstöt för andra människor. Men själva teologin är all mat är ren. Jag spelar en sång som jag sällan sjunger. Jag har skrivit den själv och den heter I nådens rum, där vill jag bo. Jag har byggt den här sången på det som står i början av Romarbrevet kapitel 5 där Paulus skriver vi har kommit till nåden där vi bor står det i någon översättning. Men här handlar det om att vi är frälsta av nåd och vi lever i nåden. Nu läser jag vidare i femtonde kapitlet vad som händer efter att Jakob har föreslagit ett brev och några saker som man skulle vädja till de hedna kristna att tänka på. Så här står det. Då beslöt apostlarna, de äldste och hela församlingen, att utse några män bland sig och sända dem till Antiochia, tillsammans med Paulus och Barnabas. Det valde Judas som kallades Barsabbas och dessutom Silas, båda ledande män bland bröderna. Och skickade med dem följande brev. Och innan jag läser brevet så kommenterar jag bara. Att nu var de representanter som församlingen och de äldsta apostlarna skickade. De var utsedda nu. De här som hade kommit på eget bevåg från Judea någonstans. Och ställde till oreda i Antarkia. Och, och liksom sa så här ska det vara och så här ska ni lyda. De hade inget mandat. Från församlingen, från ledarskapet i Jerusalem. Men nu skickar man tillsammans med Paulus och Barnabas de här två ledande männen. Judas som kallas Barsabbas och Silas. Och nu läser jag brevet som de har skrivit och skickar med den här delegationen. Från apostlarna och till äldste era bröder Hälsningar till bröderna Från hedna folken I Antioquia och Syrien Och Kilikien Vi har hört att några som kommit från oss Har oroat er med sina ord Och skakat om era själar Men vi har inte gett dem Något uppdrag Därför har vi enhälligt beslutat att utse några män och sända dem till er tillsammans med våra kära bröder Barnabas och Paulus som har vågat sina liv för vår Herre Jesu Kristi namn. Vi sänder alltså Judas och Silas och det kommer muntligen att meddela samma sak. Den helige ande och vi har beslutat att inte lägga på er någon mer börda förutom följande nödvändiga regler. Att ni håller er borta från kött offrat till avgudar, från blod, från kött av kvävda djur och från sexuell omoral. Ni gör rätt om ni undviker sådant. Allt gott. De skickades nu iväg och kom ner till Antiochia, där de sammankallade församlingen och överlämnade brevet. Bröderna läste det och blev glada över denna uppmuntran. Judas och Silas som själva var profeter, uppmuntrade och styrkte bröderna med många ord. När det hade varit där en tid lät bröderna dem vända tillbaka med fridshälsningar till dem som hade sänt ut dem. Men Paulus och Barnabas stannade i Antiochia där de undervisade och predikade Herrens ord tillsammans med många andra. Jag kommenterar lite här. Det blev alltså glädje och lättnad över beskedet från moderförsamlingen och apostlarna. Och vi ser ju här att Apostlarna och församlingen i Jerusalem hade väldigt tungt vägande ord. Alltså det verkar ju som att de var lite oroliga vad de skulle få för besked. De ville inte stöta sig med apostlarna med moderförsamlingen i Jerusalem. Och Paulus ville säkert inte ha någon konflikt med Jerusalem och apostlarna. Han tog konflikten med de här självutnämnda ledarna som hade kommit och sagt. Ja, vi kommer från Judén, vi, vi vet hur det ska vara, nu ska ni höra. Där fanns Barnabas och Paulus starka och eh, motsträviga och, och argumenterade frimodigt. För det är de Kände och visste var rätt det som var deras uppenbarelse och erfarenhet. Men det, det blev en oerhörd lättnad när det här brevet hade liksom gav så stor frihet. Man sa ju de här sakerna om det som betydde mycket för judarna, det här med. Kött offrat till avgudar, och blodmat och kött av kvävda djur. Det här med sexuell omoral, det var ju helt självklart för kristna människor och har varit i alla tider. Och så skriver man ju också på ett ganska mjukt sätt på slutet av brevet Ni gör rätt om ni undviker sådant. Så brevet från Jerusalem ger friheten att leva under nåden. Att eh, inte bli judar för att kunna vara sanna kristna. Och så stannar Paulus och Barnabas kvar och undervisar och predikar tillsammans med många andra. Det är det här kollektiva ledarskapet. Man har olika gåvor och ser olika sidor och man kan göra olika saker och det fanns lärare, det fanns profeter och det fanns evangelister, det fanns de som hade trons och breddagörelsens gåvor. Jag tror Paulus var väldigt glad när han kom tillbaka till Antiochia. Det här är bara mina egna funderingar, men jag tror att när han väl hade fått se Antiochia-församlingen, denna fantastiska sammansmältning av människor som trodde på Jesus som kom från judisk bakgrund som Paulus själv som kom från hednisk bakgrund människor som tog emot frälsningen, som tog emot Jesus, som tog emot en heliga ande, som utvecklades och tjänade Gud och verkade i Guds kraft med olika andliga gåvor. Där trivdes han och tyckte det var fantastiskt. Jag tror att han kände det lite, lite mer instängt och lite mer unket i en församling som i Jerusalem där alla praktiskt taget kom från judisk bakgrund. Paulus, han hade fått smaka på allt detta som Gud gjorde i de olika städerna. Och jag tror att han var väldigt lycklig över över församlingen i Antiochia och de här nya församlingarna som han var med att starta och fick uppmuntra på olika sätt. Men jag tror att det kan vara idé att poängtera att det verkar ändå som att Paulus själv i hela sitt liv så följer han det judiska livsmönstret och även om man vet att allt är bara nåd, så le, bryter han, inte mot, han bryter inte mot den judiska levnadsstilen. Till exempel när han så småningom, som vi kommer att se längre fram här, kommer tillbaka till Jerusalem efter sina resor, så... Eh, hade han liksom avlagt ett nazirlöfte och rakat huvudet. Så det här finns ju i gamla testamentet. Och så skulle man avsluta det efter några dagar eller den tid man hade bestämt. Med att bära fram en gåva i templet. Och det verkar som om Paulus... Ja, Paulus lever efter eh, judiska normer hela livet. Även om han i sin teologi... Och det han lär andra så pekar han på nåden och friheten och att det är bara tron på Jesus. Det är inte att fylla en massa eh, eh, judiska regler som för oss närmare Gud. Bara nåden. En underbar fin sång ska jag spela för dig. Endast av nåd får vi komma. Här är en inspelning från Göteborgs bibelcenter i Göteborg. En församling som det finns kvar men hade härligt musikliv. Och här sjunger de. Endast av nåd får vi komma. Det är inte riktigt färdigt med femtonde kapitlet utan det, det avslutas med början på det som vi brukar kalla för Paulus andra missionsresa. Så här står det i vers 36. Efter en tid sade Paulus till Barnabas, vi borde resa tillbaka och besöka bröderna i alla städerna där vi har predikat Herrens ord och se hur de har det. Barnavas ville då ta med Johannes som kallades Markus. Men Paulus tyckte inte att det var lämpligt att ta med sig den som hade övergett dem i Pamfylien och inte följt med dem i arbetet. Konflikten blev så skarp att de skildes åt. Barnabas tog med sig Markus och seglade till Sypen. Paulus däremot valde Silas och gav sig iväg sedan bröderna överlämnat honom åt Herrens nåd. Han reste genom Syrien och Kelitien och styrkte församlingarna. Jag tycker det är så intressant att Bibeln, både gamla testamentet och nya testamentet, skönmålar inte människor. De som är huvudpersoner och är hjältar i de här berättelserna, de är vanliga människor, de har sina fel och brister. Och man kunde tänka sig att historieskrivningen skulle... Ta bort allt som liksom är som skönhetsfläckar och retuschera bort det. Den här konflikten som blev mellan Paulus och Barnabas, de som hade varit såna fantastiska kamrater, arbetskamrater och kollegor. Men nu tyckte de helt olika om det här med Johannes Markus. Konflikten blev så skarp att de skildes åt. Först är det viktigt att se att orsaken till den här nya resan, det var ju detta, att man kände att vi ska inte överge de unga församlingarna. Vi ska inte överge missionsfälten. Och det här tror jag har varit en klok princip i allt arbete, både inom vårt land och ut över världen att eh, man eh, håller kontakten med de församlingar det är missionsfält och missionsstationer eller församlingar i olika länder som man har varit med och bidragit till att starta. Man eh, styr inte det som är långt borta men man finns med och stöttar och uppmuntrar och betyder något för att hjälpa vidare. Det, där var ju Paulus och Barnabas fullkomligt överens. Men den här konflikten då, vi tittar lite på dem. Jag tycker när jag ser på Paulus och ser på Barnabas att de... De handlar och beslutar båda efter sin kallelse och sin personlighet. Barnabas han kallas förmanaren, tröstaren. Och han visar ju ända från det han kommer att han, han vill bjuda på saker och ting. Han vill ge, han vill, han vill ta hand. Han såg Saulus som blev Paulus sen när han var nyomvänd och och när ingen ville tro på honom och ta emot honom så, så sa Barnabas, men det här är ju vår underbara broder. Och eh, så här, och, och Markus var ju en släkting, en kusin eller en systersson någon slags ganska nära släkting till honom. Och eh, eh, självklart ville Barnabas att Marcus skulle få en ny chans. Men Paulus, han hade en hårdare och rakare väg inom livet. Han vägde ju aldrig för förföljelse och svårigheter. Och Paulus tyckte att Marcus var för vek. Han hade svikit om och han ville inte ha med en sån medarbetare på den här nya resan. Och i slutändan blev det ju ändå två missionsteam. Som for ut. Och faktiskt när man läser breven så. Verkar det inte vara något bråk mellan Barnabas och Paulus i fortsättningen. Utan de särade på sig. De förblev i sin kallelse. Och de förblev till storväsignelse. Båda lyckades i sin tjänst. Vi vet mest om Paulus. Han hade ju skribenten Lukas med sig på resorna. Och Lukas följer med och berättar om Paulus inom resten av apostlaregärningarna. Men Markus då? Ja, han är ju den som blev författare till ett av våra fyra evangelier. Man tror att han kanske var Petrus tolk eller skribent om själva Jesu liv och lära och gärning. Eh, för att Petrus talar om, om, om Marcus vid något tillfälle i sina brev. Men det är intressant att se att längre fram, då när Paulus satt i fängelset för andra gången i Rom, strax innan hans martyrdöd som man tror, då nämner han Markus med goda vitsord och ber Timotheus skicka Markus till honom i fängelset. Så här skriver han i andra Timotheus brevet 4, vers 11. Lukas är den enda som är kvar hos mig. Ta med dig Markus hit. Han är till god hjälp i min tjänst. Så det fanns delade meningar om hur man skulle arbeta mellan Paulus och Barnabas. Men båda fortsatte, båda förblev i sin kallelse. Och Johannes Marcus som fick en ny chans tillsammans med sin äldre släkting Barnabas. Han blev en Fantastisk gudsmänniska, ett redskap och författare av ett av evangelierna. Bengt Johansson, led mig din väg.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 Vänta på mig Vänta på mig Hjälp mig respektera Tänka gott om allt Inte göra skimma På stora eller små Låt mig bära frukt Som ett träd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 Tack Herre för ditt ord. Tack för de spännande berättelserna i apostlagärningarna som lär oss mycket om hur vi ska leva som kristna. Välsigna mina lyssnare. Amen. Vi avslutar med LP-sångarna som sjunger Steg för steg min Jesus leder. Ha det så bra. Vi hörs igen i nästa program.